Nou hierby my nie atlees die tyd nou 19.05 of 07.05 Maar dis nou Suid-Afrikaanse tyd, Central African Time Jy my weggaan weggande, jy is by die rechte plek ingeskakel, jy is by Net Radio SA En ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za www.worldwideweb.netradiosa.co.za Op ons webwerf vind jy die nodige inlichting wat jy mag nodig kry soos die name van die omroepers en die programme waarvoor hulle verantwoordelik is en ook die tye van uitsending Dan is dat ook die archief waar jy kan rondsniffel vir vorige uitsendings om dan soms so online daarna te luister of dit af te laai en dan op jy eie tyd daarna te luister. Waar jy ook al vandaan ingeskakeld is, jy is verskrikkelijk baie welkom. Ek is Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene, stad van Vrede, Pretoria, in Suid-Afrika en of jy nou hier in een van ons stede of dorpe of in die platteland op een plaas ingeskakel is en of jy vanuit die buitenland ingeskakel is jy is baie, baie, baie welkom oor en ek hoop dat jy wanneer jy luister gerieflik kan sit of wiekje kan le oorvone op die kop en kan ontspan rustig in ons program Oordenking waar ons die woord van die Heere oordink, bepijns, mediteer, wat er vandaar die woorde ook al vir jou sin maak, goed op die oorval, maar dat ons met Godse woord hier bezig is, dit staan soos een paal boe water, dit is uitgemaakte saak. Voor ons gaan dit in hierdie tyds geleef Oor die woord van die here Wat God sê Net Radio SA saai wereldwijd uit Want sy enige persoon kan enige plek op aarde nou inskakel En dan na die program luister Maar die persoon sal nou nie kan luister As die persoon nou nie weet nie maar is maar net so eenvoudig as dit Vraag dan maar dat jy jou kontaklijs sal nagaan en kyk of jy vrymoedigheid het, het om die inlichting aan iemand te verskaf. Die webadres en hoe dit werk, op die webwerf is daar al die verskillende links, die enkelse woord, verbindinge, maar dan daar ook een radio-ikoon waarop een mens kan klik, of dit die beste manier is, weet ek nie, vir my werkt dit altyd, as ek daarop klik, ek het nog nooit een probleem gehad, dat hy dan nie wil speel nie, mens moet net, onthou alles, in die internet, gaan maar oor jou eie lijn, wat jy het, jou internet lijn, en hoe vannig dit is, en dan het ons een verskrikkelike netwerk, waarmee ons werk, so die tyds verloop tussen wanneer ek, praat en jy hoor is enkele sekondes, dis sekondes uit mekaar afhangende van waar jy is en ook dan uit die aard van die saak die spoed van die lijn. So dit is maar technische goeikies en mens moet maar net rustig wees, geduldig wees soos Job en maar net weer probeer as dit nou nie werk nie die verskillende verbindinge werk nie altyd die selfde nie. Sommige daarvan is baie helder, mooi, duidelik. Sommige nie. Sommige het vertragings in en so meer. En die mens moet maar so bykie experimenteer. Ons mense hou ons daarvan om te experimenteer met verskillende dinge. Ons praat vanavond oor die stem van God. Die stem van God. Waarom dit nou belangrik? Slap ek hier daar oor gedagtes wissel. Ek wil hier uit Hebreërs as uitgangspunt Hebreërs hoofstuk 3 waar hier die skryver wat vir ons onbekend is, ons weet nie wie het hier die brief aan die Hebreërs geskryf nie, daar is Verskillende gedagtes hier oor, dat het al Paulus kon gewees het, maar daar is stemme daarvoor en daarteen. Maar ons het nie een naam nie, maar ons praat maar net gewoon weg oor en van die brief aan die hebreërs Ek lees hier vanaf vers 7. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag is jylle sy stem oor, verhart jylle harte nie soos in verbittering in die dag van versoeking in die woestijn he waar jylle vaders my versoek my beproef het en my werke 40 jaar lang gesien het daarom het ek vertoorend geword op daar die geslag en gesê altyd dwaal hulle met die hart maar hylle het my wie nie leer ken nie, so dat ek in my toren gesweer het, hylle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle een bose en ongeloofige hart is, dier dat hy van die levende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit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 Omdat daar gesê word, vandag, as jylle sy stem hoor, verhart jylle harte nie, soos in verbittering nie. Ek gaan nou verder lees, die gedachte gaan hier oor, dat God graag met die mens wil praat. En dis absoluut noodzakelik, dat die mens God sy stem moet hoor. as jy nou daar oor wonder, hoekom ek het sê, dan vraag hy jy net die antennas een bykie heel rechtop laat staan hou. God het die jylle skipping, die jylle heel al, met sy stem, en aan syn geroep, hy het alles geskip, met sy stem, Alles is van Godse stem, afhankelijk. Johannes, die evangelie moet een mens ook maar so lees, in die begin was die woord, nou die woord is Godse stem. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dan gaan hy aan om te sê, alles wat ontstaan het, het dier die woord, het wil sê dier Godse stem. God wat praat, en alles ontstaan en God herskip ook in ons levens dier middel van sy stem daarom moet die mens nie hart vir hard nie vandag, dis ook om daar die hebreeu briefskruiver vir ons sê vandag want daar is nie iets soos gister nie en daar is ook nie iets soos morgen nie daar is maar net vandag eindelijk is daar net nou ons weet nie waar het net nou gaan wees nie Hoe sal ons dit nou weet? So as ons nou god Godsof stem hoor, dan sê die Heere, moet nie jou hart verhart nie. Want mag wees dat Godsof stem kan stil raak, soos jy sal onthou, hoe dit gebeur het in die leven van Saul, koning Saul, ons het ons gekyk, na daar die aardigheid, incident in sy lewe, wat aangeteken staan in 1 Samuel 28, waar ek nou nou weer gaan lees, net om hier die antnopingspunt te vind, dat ons nou nie ergens tussen nergens en ergens is nie, maar dat ons mooi op die selfde bladzij dan ingeskakel is en saamstem, so dat ons gedagtes kan saam beweeg kom ons luister nie, in die tussen tyd na Terry Malcolm wat sê Here I am to worship, want is die hoogste roeping van die mens, is om God te aanbid. I love the world You step ingeskakel by net radio SA en soms dan moet die mens maar hierdie dinge doen en dan het mens gelukkig iets soos een automatic DJ wat vir jou bykie help uh, anders is mens maar dan in die moeilijkheid soms moet jy iets anders doen wat net jou aandag vindig ver maak verskoning daarvoor maar dis deel van om uit te saai is dat jy ook van een DJ een automatic DJ kan gebruik maak, so dit was nou wat jy daar gehoor het ek wil net hier in 1 Samuel 12 aansluiting vind by die gedachte wat ons daar in die Breers 3 nou, nou na geluister het oor die feit dat die mens na God sy stem moet luister, as God met jou praat dan moet ons besef met weet ons te doen Ons het met die skipper, wat uit die niks, die ganse jyl al, en ook vir jou en vir my, in ansijn geroep het en ons elke dag in stand hou. As dit nie vir god spreek in die stem is nie, dan kan ons nie bestaan nie, dan kan niks eindelijk bestaan nie. Dis ook om mens moet leer om God te aanbid, mens moet so bewus word van die grootheid van God en die sterflikheid van die mens, die ander kant. Nou ons het verlede keer hier gelees oor koning Saul, die eerste koning van Israel Wat hier tegen die Filisteine te staan gekom het En ek lees by vers 4 Die Filisteine het by mekaar gekom en kamp gaan opslaan by Soenem En Saul het die hele Israel by mekaar gemaakt en kamp opgeslaan by Gilboa Saul het die kamp van die Filisteine gesien En hy was bang En sy hart het benauwd geklop Nou, allemaal van ons Wat mense is Weet wat dit beteken Dit is nie van ons vreemd Dat so iets in die mense lewe kan gebeur nie Dat jy iets sien Of hoor van een of ander gebeurtenis en dat dit jou bang kan maak, ons amal weet wat dit beteken en ons amal weet wat beteken dit as jou hart benauwd begin klop ons weet het ons nie, ons ken het van ons kinders daar af, ons weet precies wat dit beteken en toe hy nou benauwd raak koning Saul het hy die Heere geraadpleeg, dit is so mooi, nee, dat hy onmiddellik na die here toe gaan, om te vraag, maar die Heere het om nie geantwoord nie, nog dier drome, so God het nie met om gepraat, dier byv. een droom nie, hy het ook nog dier die oerum, hy ken die oerum, en die toemim wat in die borstas van die hoge is, wanneer hy daar in Godse teenwoordigheid is in die tempel in die heiligdom. God het ook nie dier die oorim met hom gepraat nie, nog dier profete. Godse stem het stilgeword. En so, dit is een gevaarlike soort van situasie waar in mens jou kan bevind. En David en David was juist die persoon wat vir die Heerde gevraai het, asseblief, moet toch asseblief net nie, die Heilige Geest van my wegneem nie. Nou hy sal nie so iets gesê het as dit nou nie moeilijk was nie, want is maar eindelijk wat dit ook dan beteken. Waar hy vir die Heerde gevraai het om sy sonde weg te neem, Maar net vir hom gevra het, moet hom as, asblief toch net nie die heilige gees van my wegneem nie. En vir die Heere gevra het om fromme rein hart te skeep, dat hy witter as sneeuw kan wees in sy sondebeleiding is en wat in Psalm 51 aangeteken staan. Dit is vir een mens verskrikkelijk belangrik, dat God praat, juist omdat ons weet, God skip dier sy stem. Alles kom tot stand, dier God en dier sy stem. Dat hy met ons praat, en vandag praat God met ons, dier sy woord, wat verkondig moet word, daarom het hy van die begin af, dat hy die kerk tot stand gebring het, dit op die manier gedoen, dat die mense roep, oplei en dan die wereld instuur, om die woord te verkondig, soos wat ek dit ook nou op die huidige oomlik doen. En een mens moet verstaan hoe belangrijk dit is, dat God met ons praat. Hier in verse 13 in Psalm 51 sê hy moet toch my toch nie van u wegdruif en u heilige gees van my af wegneem nie. Dit is een baie weise Begeerte wat hy uitgesprek het teenoor die Heere dat die Heere stem stemtocht net nie sal stemmel raak soos die hier in Samuel in Samuel 28 in die lewe van Saul dat hy die Heere geraadpleeg het, maar die Heere het om nie geantwoord nie, ons kan nie vir die Heere voorskryf wanneer hy ons moet antwoord neem dis ook om een mens geduld moet leer, dis ook om die boek Job daar is, gaan oor die feit dat die mens moet leer om God te respecteer as die schepper. En hy sal op ons, op sy tyd en op sy manier, sal hy praat, omdat hy God is. En nou en lees ek vir jou verder, en die Hebreërs hoofstuk 4 laat ons dan vrees dat terwijl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie want dan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle maar die woord van die prediking het hulle nie gebaad nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof vereenig was nie. An ons wat gloe het, gaan die rus in. Soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, Hulle sal in my rus nie ingaan hee. Alhoewel sy werke van die grondlegging van die wereld af volbring is. Want hy het ergens in die sevende dag, op die sevende dag, so gesê, en God het op die sevende dag van al sy werke gerus. En nou hierweer, hulle sal in my rus nie ingaan hee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 verhard jylle harte nie mens moet dus in een levende verhouding met God staan soos hier die geleentheid wat een mens het om die tijd uit te koop om te mediteer om te bepyns om stil te wees met stil te raak in Godse teenwoordigheid en om toe te laat om met jou te praat en is so vir die rede dat Ek ook op een donderdag so'n praktiese meditatiegeleendheid het om het te leer om rustig te raak. Want ons is baie onrustig en ons leef in een onrustige wereld waar dinge pesig is. Ooral is jy na nieuws luister, internationale nieuws. oral is dinge aan die gang en aan die gebeur tegen een verskrikkelijke tempo en onrust En dan as jy nou kyk na die onrustigheid, dan vat hulle jou so met weer op een stadium na die markte toe. En dan sien jy hoe onrustig is die markte ook. Die andele wat stand, is dit op, dan sê hulle af, dans sê dit op. Dis onrustigheid in hier die wereld en God wil rustig met ons praat. En is eindelijk net God wat ons rustig kan maak, want hy is die prins van vrede nie valse vrede nie, God is vrede wat alle verstand te boven gaan wat hy dan ook doen by geleentheid, soos hierdie ware mens jouself dan afzonder, en tyd maak, om in die jyreze teenwoordigheid te wees. Kom ons luister nog na muziek, Toe hy dink aan die woorde, ek weet jy het gepraat het Dit is een geskakel by net Radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Airene die stad van vrede in Pretoria, Suid-Afrika En ek hoop dat hierdie bespreking rondom Godse stem dat het vir jou betekenisvol is want dis rechtig alles waarom alles draai net soos wat die sonnestelsel waarin ons onself hier nou bevind alles hier rondom die son beweeg so is God die son van gerechtigheid en alles wentel om om in ons aanbidding van God is een absolute noodzakelijkheid daar die soort verhouding is een intieme liefdesverhouding wat ons met God als skipper het, omdat hy vir ons omgee, hy is lief vir ons, hy het sy leven rechtig afgeleef vir ons, en daarom sê die skrif, daar is geen groter liefdes wat iemand sy leven vir een ander afleef nie. Dit is hoe God aan ons bewys, dat hy vir ons omgeen, nou dan, as ons dit aanvaar as ons hier die liefdesverklaring van God aanvaar dan wil een mens ons nou hoor, wat sê God? En Jezus het dit vir ons mooi saamgeneem, saamgevat, door te sê, mens kan nie van brood alleen leef nie, bedoelende van fysische koos maar van elke woord wat uit die mond van God voortkom. Nou, mens moet stil raak om rechtig Godse stem te hoor, dat jy nie met dwaalende gedagtes die heeltyd bezig is nie. Ons is nou allemaal mense en ons aandag word afgetrek door klein ou goeikies wat rondom ons plaas vindt. Daar gebeur dit en hier gebeur dat en daar word dit geseen, hier is daar die geluid en so meer. Daarom is dit eindelike disipline om af te sluit, net vir die tyd wat die mens bezig is om dan bezig te raak met God en sy woord en daar oor te mediteer of dan te bepeins oordink, so dat ons op God focus, ek weet hoe sturend het is, en ek is net, een, ek is een doodgewone mens. As ek bezig is om klas aan te bied, en studenten is bezig om rond te kijk, en rond te praat, en hier onder mekaar, dit is hinderlik, in die eerste plek, maar tweedens, sê dit vir my, dat wat ek nou voor die persoon hier sê, is nie so belangrik dat hulle nou aandag gee nie. En net so vind die mens dit ook in die kerk, waar jy bezig is om die woord te verkondig. En mens let onnuddelik op, en dit is die makkelijkste ding vir die predikant, om te sien of daar iemand is wat nie luister nie. Mens die oog raak verskrikkelijk vinnig oefen, om dit raak te sien. En dit is hinderlik as dit plaas vind het is stierend in jou gees, om te denk dat iemand nie nou aan God aandag gee nie, want dis om God te aanbid, dis moes ook om ons na die kerk te gaan, dis die rede, dis om God te aanbid, want ons, ons nie iets mis van hom nie, want ons dit alles hoor, so het is goed dat die mens Jou verlustig in Godse woord. Want dan word jy gevoed, dan is jy soos een boom wat geplant is by die waterstrome. En die blare verwelk nie. Prachtig as jy net hierdie beeld kan sien van die boom. En weer die wortelstelsel is die geloof, die blare is hoop. Vruchte is liefde, dit wil sê jou liefde is dade blare wat nie verwelk nie, dit is altyd hoopvol, dit is altyd hoop, en so as een mens hoopeloos is, as jou hoop verdwijn het, dan lyk jy faal, nee soos blare wat nou vaal geraak het en vir al hier in die wintertijd, dan sal ons dit nou weer oplet, hoe die groen blare nou verkleur, en uiteindelik helemaal kleurloos daar op die grond rondwaai, God wil hy ons moet altyd vol hoop wees, nie hoopeloos nie, vol hoop en verwachting dat ons een levende God aanbid, wat vir ons omgewe, wat vir ons baie lief is. Daarmee gaan ek jou groet hiervan uit Airene, stad van vrede hier in Pretoria, Suid-Afrika. Tot morgen, dan weer hier die tyd, Defe, Deo, Volentas, wat God het so toelaat, en daar een morgen anbreek, weer hier die selfde tyd. Shalom. gedagtes voor het al